Când cineva că dorește pe Isus. eu atunci pentru draguța lui Iisus, chiar de simplu. N-am nicio carte, e simplu. Îți de cap până cum sunt. Stim, dar, -e. E, din milă, da? e, Bunul Dumnezeu îmi dă, ca să-i spun. Și am observat un lucru. Când cineva vrea să sfaturi la lumii, când nu ajuns cineva să dea la oameni credincioși așa. și dacă El îi spune că din dragostea de Dumnezeu și dorul dorul de Dumnezeu și dorința de a să mântui mântuie cele suflete, așa. Duhul Sfânt aluminează luminează da. și El, așa cum s-a afla, Duhul Sfânt îl păzești din unele ispite să nu îl bată pentru că vorbește cuvântul Dumnezeu. Îl păzești! Îl păzești! Dar el să-i acele cuvinte ca pentru Dumnezeu, ca pentru dragostea de, de fraț care doresc să mântuiască Așa. Și, ca să spun așa, prima dată pentru Uh, încă lucră, dacă el uh, încă nu a ajuns uh, să doarmă din rugăciune, da. dacă nu a ajuns să adoarmă din rugăciune, să știi că e foarte urmă. E foarte urmă, dacă nu adoarmă din rugăciune. Dar cum poate dormi din rugăciune? Uite cum -i. Eu cât am stat uh, în da, m-am mărzeam, și la părinc Iopa, și la părinți paisă, și la alți părinți, care, i, adică când era călământ în alte părți, schimbam, adică m-am înțeleg la alt părinte care era în uh, viața de, de opștia acolo. Dar, uh, cumul, de multe ori n aveam când să mă duc la Duhul, așa. N-aveam Și duhovnicul era ocupat cu lumea, așa. Și cred că tot bunul Dumnezeu rânduit, poate prin duhovnic, nu cu cunosc, da. uh, unii lucruri foarte simpli, de la de jos, uh, îndoveau unii cuvinte de folos. Așa, așa. Și ei mă întreba, adică nu oricare, unii persoane care avea o nevoință. Așa. Dar n apărea ca și om de valoare. Călugă nu e înseamnat. Da, da, da. Adică, cum e? Nu futur, nu boiros, nu... foarte simplu. Zici că nu dădea ei nimic pieră, adică... O... N-i baga de seamă, de lume de călugă. Și mă întreba așa, fratei Diori, că eram, Diori m chemat, că am stat uh, ca frate, da. așa, și mă întreba așa, dar când te culci, îți zici Doamne Isusă? Mi-am spus, zic, dar da, uite cum e, te fură somnul din Doamne Isusă, din te uh, fură somnul din fulgetare sfântă, sau din rugăciuni, din Doamne Isus. Eu am spus prea vreau să uite ceva. Nu mă fură nici, în Doamne Iisuse, nici în din Doamnei Isus, nici din bugetarii Sfântă, E nou, băsar. Uite cum e. Să dai interesul. Când e tu și ascultare, așa, și unii ești, unii te afli așa pe năsirii, așa, să zici Doamnei Isus. Tot ce aduni în timpul zârii, cujetării Sfinte, rugășiunii Duhul Sfânt te ajută în timpul, timpul nopții, uh -huh. Când te culci și atunci uh, iar m-am întâlnit cu el și iar m-am întrebat. Deci, cum te-o Din cujetare Sfântă sau din rugășiunii? Atunci i-am spus așa, nici din cujetare Sfântă, nici în rugă Doamne Iisus. Am adormit așa, știu eu de ce nu te-o fura omul din Doamne Iisuse. Pentru că în timpul cât ai făcut ascultare și ai sta liber prin mănăstire, ne ai zis, nu, nu ai avut nicio lucrare duhovnicească și de asta Duhul Sfânt nu te ajută în timpul nopții. Și atunci când iar m-am pus să îmi mintea în timpul zilei. Așa. Așa. Și când am început, am păzâminte în timpul zăvii, ca să și Doamnei Isus în timpul nopții, atunci, așa, adică, când m-am culcat, mă fura somnul din Doamnei Iisus, Așa. Dar, și zăvii, diavolul ne-a arătat unele linii unele figuri și mă treză din somn ca să nu adorm iar din Doamne Iisuse și dacă, așa, și dacă, <coughs> i-am spus lui, uite ce am pățât, am adornit din Doamne Iisuse și m-a furat, adică m-a furat din Doamne Iisuse și m-am trezit, iar m-a trezat unii figuri pe care au făcut Așa și am iară, iar din împrăștiere, nu din Doamne Isus. Și nu, când des eu trezit și tu arătat unele înălușiri, iar se trimitășește, și furi iar înapoi tot din Doamne Isus, Și am observat lucrul ăsta. Pe și măsură, nu lăs mintea robită de iese și în și pe și măsură, Uh, uh, am, îmi uh, dă Dumnezeu smerenie și căință, și căința inimii, pe aceea măsură Duhul Sfânt mă ajută. Și dacă un caz din am adormit sătul a cu stomacul, atunci am pierdut toată lucrarea și duhovnițească. Și mai ies și altfel, am, am, am pățut de multe ori am mănăstirii ori vream, ori nu vream, dar nu aveam în minte să, să jucnesc pe cineva. Eu foarte simplu și fără să vreau, greșeam. Și când simțam că jucneam pe cineva, două, trei nopți nu mai aveam, pierdeam lucrarea care trebuia să o am. Și pe urmă iar mă îi, îi spuneam la părinții și părintele și-ala așa au zis, în timpul însa dacă ești supărat, caută și iartă și iar iertare și te rog și pentru ei să ierti Dumnezeu și să te rogi și pentru tine să te pocăiești ca să apoi, nu ca să te ridici mai sus, să te apoi numai de unde, de unde căzut. Așa și am o sărbată. Are mare înseamnătate a nu avea răutate pe cineva, a ierta și a, am observat așa. Cât am avut evlavii la duhovnic, la preoți, când Duhul cel Sfânt este și lucrează prin gura lor, prin inima lor, așa, și ajută lumea la mântuire și mă mărturisește și cred cu adevărat că Duhul Sfânt uh, îi și Duhul Sfânt prin ei, atâta am sporit în mănăstire. Iar cât timp m-am lenevit și am observat un lucru. Diavlu, așa o lucru a făcut cu mine, că el foarte mult s-a bucurat Diavolul din lucrarea mea, cât m-am voit cu, cu gândul la păcat. Și atunci când m-am voit cu gândul la păcat, uh, atunci am pierdut toată lucrarea. Și o trebuit altă pocăință, altă pocăință ca să tot și tot timpul am avut multe pagube pagubi Așa. Din cauza că Uh, am fost un, un om cam molatic. Uh, să știți asta că are mare însemnătate și, și că nu-i omul agis, atent, dar din cauza că de multe ori am slăbit în smerenie, n-am avut adevărata smerenie. Foarte mult am pierdut, dar după felul cum am vata părintele ijelat, că lucrul trebuie să ajungă la lucrarea asta, rugăciunea asta inimii, cu timpul nu-l mai poate înșala deavolul nici în timpul somnului. Chiar de-o mâncat, chiar de-o băută un, un pahar, ori altceva. Asta. și până la urmă, dacă un caz de ceva, ceva, ca să-l caută, să-l într-o voie atunci Duhul Sunt îl trezește, adică nu trupește cu sufletul. și atunci începe a duce rugăciuni, și nu se poate aprotie diavolul și el dacă s-a trezit cu sufletul în rugăciuni, pe urmă se și trupește și se roagă în Dumnezeu. Dar acolo trebuie să ajungă asta dacă ca să ajungă la cuvântul acela eu dorm și inima prive diavolul dar lucrarea asta nu e a noastră. Când binevoiește Duhul Sfânt, dar spune un Sfânt Părinte, zici că uh, prima dată este răstignirea trupului, adică răstignirea patimilor, a birui patimele, pe și măsură birui uh, patimele, pe și măsură Duhul Sfânt uh, îi descoperi Împărățâia Lui Dumnezeu inima noastră. Cât că, că de-atâta dor din de Dumnezeu, ca așa spunea și părinții ceilalte, toți acei care doresc să capte pe Iisus inima lor și să nevoiesc ca să uh, cât să poate să viețuiască după sfatul Sfinților Părinți și fără să îi uh, iei după capul lor și să asculte de unii de duhovnic care îl poate ajuta la mântuire, și atunci nu se poate ca să nu primească arbuna Duhului Sfânt chiar de aici de Pământ, pentru că ajunge că lucrul cu timpul zice și doamne Susă, bineînțeles, dacă are o, o momente de liniște, Adică liniște cu el și cu toți care uh, sunt întâlnește cu el, adică să fie tot în pași Și el dacă o capata pașa asta Duhului Sfânt, el se poate ruga. Și când mintea obosește, atunci bineînțeles dacă uh, el uh, prima dată sunt unele lucruri chiar și trupește. Așa. Și dacă El să lupte, trupește ca să biruim, o patimă trupească, ori trupesc, gând așa, El atunci, după felul cum a spus așa, părinților, ala, a zis și rugăciune des, Doamne Iisuse, cât de scurt și cât de des, ca să nu aibă diavolul când a, să robească mintea și trupul. Și, și când obosește mintea, în smerenie și în nevoința asta și a șabirului a răstuna lucrarea gânditoare a diavolului, omul cu puterea lui nu poate răstuna. Dar având buna voință și neunindu-se cu acele gânduri, cu acele tipuri diavolești, atunci Duhul Sfânt îi odihnește în mintea. Așa, dar este sunt momente foarte rare, adică, îi ia mintea, prima dată îi zgonește cele duhuri, care îl tulbură care îl tulbură și îl ispiciesc. Așa. Și îi, așa, după ce după așa le-au le izgonit, într-o clipă, eu luar o Și atunci, putere și stânte, îi e și atunci aude glasul mângâitor a Duhului Sfânt care îl mângâie și atunci dacă el are un plumb ori un prior să scrie și dacă el scrie acele cuvinte sunt însuflate de Duhul Sfânt. Și când va fi el tulburat dacă li citește acele cuvinte, iar birui că sunt suflate de Duhul Sfânt acele cuvinte, dar în timp, în timpul acela nu vede nimica nu mă aude glas foarte minunat și îl înțelegi foarte sănătos și totodată, tot cuvintele din Sfânta Scriptură dar nu cum le-am citit eu li simte așa, exact că cum ă, s ruga, și el nu mai apare cineva și, el și îl mânge și îl ajută, așa, dar nu vede, nu mai ă, aude cele, glasuri, așa, dar nu mult timp, 10 și 15 minute, atât, spărume, iar i a înapoi rugăciunea, așa, și pe urmă, mai este și altfel, el zice și doamne Isus, dar numai într-un timp, el lua rugăciunea și îl povățuiești, unii le dăți, nu ca. unii le dăți, îi simte ca un fel de cujetare. Dar pe urmă nu mai vine ca cujetarii. Vine ca, ca cum l-ar povățui cineva. Și pe urmă își dă seama că nu a fost cujetare. A fost povață a Duhului Sfânt și pe iar iarăți a adus și rugăciunea de care a avut-o, nu altă rugăciune, rugăciunea care ai câștigat-o în inima ta. Așa ți-o adus. Dar, um, care am spus eu prima dată în, când auz glas și timângâie, este așa, la lucrarea așa din tâi, care am spus. Este așa, prima dată, uh, ai lupta asta mare și când obosești mintea în Doamne Iisuse, ti dori tâmpurile, ieși mintea într-o cugetare sfântă, fără să, fără să te gândești la ce să vine el de-a gata și diavolul îi spurcă și când îi spurcă, iar înapoi la Doamne Iisuse și pe urmă, după după aceea mincă, mintea, dacă omul are смиerenii și căință căința inimii și dor din Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt îl, îl odihnește Îl odihnește și izgonește cele duhuri. Dar a este lucie, îs foarte rară și mai mult după acel cum am observat, cam la începutul Nevoință sunt aiercet, iar după aceea omul îmbătrânește, călugrul îmbătrânește nu mai este lupta care a avut-o la început. Amul la mai mult El trebuie să nevoiască cu mingea. Bineînțeles, într-o măsură să fie obosit și trupul, dar mingea și am observat atâta vatămă, mă pe călugrul bătrân, plusurile. Iar plusurile, de som de mâncare, de orice, plusurile, așa le Dar la tinerețe, așa am avut unele, ispite, unele dăți, când dădea navală, foarte, foarte periculoasă, dar cât am alergat la duhovni, atât am fost salvat și cât n-am avut duhovnic, n-am avut povățuitor, am avut unele pagubi grele. Dar cred că rugăciunile părinților care au fost pe mănăstirii, care au stat la liniște, că eu din mic am mai îngrijit, nu îmi îngrijam, dar mă duceam la unii părinți bătrâni și ceream sfaturi, așa, când eram acasă. Și ei, ei m-au îndemnat. Când ei au fost așa, mai mult și mai mult stau liniștit. Dar cei părinți o zis așa, n-au să pot sta liniștit până și ne stau într-o viață din opștii. măcar 3-4 ani, așa, așa au spus ei. Așa, și dacă ei o au spus așa, și am văzut când că singur, când eram tânăr am, zis că, am văzut că nu mă pot discurca, m-am dus, la mărturisării mănăstirii și am spus lui părintele să mă primească, și la instare, să mă primească ca să mă ajute ei. Și acolo, mănăstirii, mult m-au ajutat cu preziderea când Cât timp am țin minte, trei 3 ani n-am lipsit de la Utreni. Chiar de măținul ținuia, mă, mă, mă som în timp, la privideri, la utreni, dar am observat mult, m-a ajutat privideria nopță. Bineînțeles, și privideria nopții are mare însemnătate, pentru unii îi ajută, iar pentru unii care spre încărcați, îi poate vatama, să vată mătrirul de prea multă încordare. Dar Părintele și la i-am spus când nu mă doare capul, de a, adică prea obosit, a doua zi eram preobosat De că dormeam puțin, unii le dăți numai Așa, și el ne a stă așa, zice, uite-i ceva, și de nu poți privegea Tătă ori cine știe cât, așa, macar atâta încearcă Să nu adori, fără să furi din Doamne Isus. Și am observat. Ă, lucrarea asta nu mă batat, Că dacă mă fură somnul din Doamne Isus, așa, am dormit o jumătate de oră, ori, mai mult, mai puțin, așa, și m-am trezit, am a mă rugat somn. Și când am început a mă rugat am rugat m-am trezit la rugăciune. Și de acolo în coasie, n-am mai. adică. Am încapatat o dragoste mare de rugăciunea asta a Dar foarte mult am dat înapoi prin vederea, adică prin cele și în simțări. mai mult și mai mult prin vederea ochilor și a urechilor și întâlnirile, am simțit că tot am dat înapoi. Și cât stăteam sângul, iar mă retrăgeam, iar devineam înapoi la drumul meu, dar uh, multi păcălitori sunt și totodată uh, cât timp uh, am fost luptat de patelii mei uh, n trupești, adică nu m-au diavolul cu videnii, cu alte înșelăciuni, s-au mulțumit diavolul numai cu învoirea spre păcat și patelii mei iar când am văzut că nu mă învoiesc nici cu minte, nici cu gândul și caut pe Iisus, atunci eu au căutat prin videnie să mă ca să zic uh, așa. Și m-am dus la pânnicop, l-am mărturisit atunci, și am spus că el cunoștea mai mult uh, viața asta singuratică, așa. Și I-am spus care ă, și fel din păhelituri și în șolăsiuni am. Și i-am spus, previa să uite cum apare Maica Domnului, Mântuitorul, Sfinț Anjuri și ă, Sfinț Arhangeli și îmi prorocesc și a doua, a treia zi, ori când îmi spun ei, se împlinesc. plinesc. Și i-am spus, și el o să așeze, când apare cineva, și deci, du-te înapoi, stai liniște, rog să știi la psaltirii, ne-au dat el o rânduială, adică nu numai Doamne Iisuse, unii de pentru Doamne susă, unii pentru a ști la psaltirii, toate matani în tine și adică, ne-au dat și un șeas formitic el, ca să mă pot orienta, așa. Și când, a, au zis, când apare, să zici așa, dacă ești de la Dumnezeu, să zici cu mine, așa, Doamne Isus Hristoasă, Fiul Dumnezeu, miluiești, nu pe mine păcătos. Și zice, să-mi păzești mintea, a nu privi cu mintea oricotie la, la acele tipuri, așa că am ghesuit rugăciunea și nu mă ia la acele persoane. Și atunci Duhul Sfânt ți le va descoperi dacă e la Dumnezeu. Și dacă zi la diavolul și cu adevărat, au fost uh, nălușiri diavolești. O dată, uh, au venit uh, ca Sfântul Neculaiu, așa exact cum e pe icoană în mănăstire. Și cum da. un ofor și -o, o zis așa, zice că am venit să -o aduc o viață de la Dumnezeu. Eu am spus, dacă ești rămâd la Dumnezeu, zic cu mine, Tatăl nostru. Și o zis repede, dar eu, eu n-am înțeles ce zis, R rapid, într-o clipă zis. Și gata, am zis. Să, să zic că este. Eu am spus, nu, nu, nu zic că Am să cu mine, Doamne Isusă. Și când o zic, Ce crez că nu zic, și când o, o zis Doamne Isusă, nu, numai Doamne. Atunci au scos o sabie și nu au păcat-o Și m-am trezit, asta vreau să spun, înșelăciune prin vis. Asta prin vis? Asta pe vis, opa. Așa, așa. Și m-am trezit și piulul m-a dispărut și frica, și m-am pus pe rugăciune. Și Fănic ne a spus că dacă ă, o să apari, să îmi păzesc mintea să nu cujit, Cum au fost, cum a zis? Nu. Șteargă ne-am păzit mintea. mintea. tot au rămas. acelea, adică. Nu. Nu au rămas. Au rămas, adică știu și să spun. Înțeleg, <coughs> da? De, de atâția ani. Așa. Și eu caut să mintea să nu cuzi acolo. Că sunt Nu s altceva. Așa, dar <coughs> are mare însemnătate a păzit mintea și cine a ajuns a păzi de cele minci, nu a ajuns la cele mari păcate. Așa, dar diavolul, în multe am fost înșalat, numai rugăciunea unor părinți, care numai Dumnezeu știe, care s-au rugat pentru mine și nu m-am prăpăsit uh, pentru totdeauna, Doamne fie Prea mei! eu am fost înșelat de mai multe ori și trântit Vai prin, prin minte, tot prin Doamne Iisuse. Da. Am fost vătămat la minte. Da. Uh, uite cum-i, uh, prin smerenie, prin căință, se poate uh, repera. Dacă mai sunt zile și mai este viață, dar când au pus mâinile pe piept și au ieșit sufletul, cu atât au rămas. Omul cât e în viață se poate repera. Se poate să facă din cele buni mai buni și s-ar putea să facă din cele bune mai reale. Uite, așa, mântuirea o ramas doar în mâna noastră. Vrem, ne mântuim. Ca așa spune un Sfânt părinte. Și o omule, de aici a crește. Ori iadul, ori raiul. Și cine s-o treză cu sufletul, nu are altceva decât să plângă. Și ă, temelia nevoinței și du duhovnișești, ori pusnișești, care doresc liniște, este lacrimile și suspinul inimii. viață, cum putem ajunge la această dreaptă? Ă, la aceste lacrimi, numai prin smerenie și căința inimii. Și căința inimii, când cineva îi îngrijora prea mult, o pierde, nu o mai simte. Căința inimii o simte cineva când stă într-un colț în biserică și ascultă uh, uh, slujba, adică strană și uh, la Sfânt ar Părintele și El și Doamne Isus, Sunt persoane, că, cum ne a spus, unii cam s-au uzat, așa, Că unii nu pot zice și Doamne Iisuse să, să, să, și după să asculte și strana și preotul. Și atunci le-am zis așa, dacă nu puteți, făceți și puteți, dacă, așa, dar sunt unele persoane a zice și Doamne Iisuse și atent și la strana și uh, la Sfântul Altar. Dar aceste persoane care zic Doamne Isus în Biserică ajung la o și aici au datorie să nu adoarmă până și nu îi fură somnul din Doamne Isus. Și, ca să spun așa, când nu ajung și într-o măsură, într-o măsură nu mare, de obirii 4.000 trupești, diavolul îl caută prin uh, videnie, ori îi arată și ca să bucure, ca să nu se mai căiască pentru pocăință. Atât ai de șmea tirdiavolul, că nu vrea foarte mult să întristează când vede pe cineva să pocăiește, îi pare rău, stă mâhnit, plânge, noaptea, adică când, vreau să spun, când e sângur, așa. Dar el caută în așa fel să știu tot ocupat cu aia mai mult pământești. Și are unele dăți, am fost păcălit din unele dăți prin scop de fapt bună și n-am întrebat nici pe alt părinți, nici pe înse, și am fost înșalat unele cu scop de fapt bună și uite asta am înfățit-o. Da. Așa. Dar, nu m-am nimel la Dumnezeu, dar vreau să spun așa. Începutul și sfârșitul este suspinul inimii lacrimile Și suspinul inimii este, este așa. O rază a Duhului Sfânt când bine voiește Duhul Sfânt să-l mântuie, așa, să-l ajute la mântuire. Dacă cineva o rabdat ceva într-o faptă bună. Sau orabda ceva pentru Dumnezeu, Duhul Sfânt îl, îl ajută prima dată prin